Треба за щось триматися. Алекс так сильно вчепилася у повіддя, що у неї боліли руки, і зосередилася в основному на тому, щоб не впасти. Вона раніше їздила на віслюках тієї усені, коли поїхала на північ працювати на жнивах. Хтось сказав їй, що це хороші гроші за легку працю, і вони були абсолютно неправі в обох випадках. Кінь, на якого її посадили, краще пахнув і поводився набагато краще, ніж віслюки, але був набагато вищим, а їзда в боковому сідлі здавалася відкритим запрошенням до проламаного черепа. Кожен поштовх викликав у неї паніку. Здавалося, ще трохи і вона зісковзне з коня і потрапить під жахливий фургон, який гуркотів позаду, що було б гідним кінцем цієї казочки. Її губи пересохли, наче вона проводила погано продуману аферу, їй доводилося зупиняти себе, щоб не облизати їх язиком, як ящерка вона б могла зіграти принцесу, чи не так? Наскільки вона могла судити, все, що з ними робили, це мили, розчісували, одягали і розмовляли так, ніби їх там не було. Дерев'яна колода могла б виконувати ту саму роботу. Вона могла б зіграти дерев'яну колоду, чи не так? Вона грала каліку, яку зціліло диво, і простачку, яку вилікувала настоянка, і сироту, яка знайшла гаманець, і завжди послужливу дитину паломника, яка знала короткий шлях до гарної дешевої кімнати. «Ось по тій темній алеї. Не хвилюйтеся, трохи далі. Там є чудова кімната. Трохи далі». Одного разу вона навіть грала дворянську доньку, що, правда, перестаралася з акцентом, і жертва це помітила, тож їй довелося стрибнути в канал, щоб врятуватися від стусанів. Вона підозрювала, що в кінці цієї авантюри на неї чекає щось гірше, ніж стусани. Вона продовжувала шукати вихід, але навколо були лише озброєні чоловіки. Суворі покидьки з суворими обличчями і купою заліза в руках з голом спасенних на плащах. Герцог Михаїл сказав, що вони були там, щоб захистити її, але її досвід спілкування з чоловіками, особливо з озброєними чоловіками, особливо з озброєними чоловіками церкви, не вселяв у неї впевненості. Насправді, якщо ви хотіли побачити кляту протилежність впевненості, то далеко не ходіть. Ось вона сидить верхи на велетенському коні на боковому седлі. Вона важко зітхнула, спробувала заспокоїти нерви. Паніка не пече пиріжків, як, мабуть, і зараз сказала Галя Гаманець, новій порції сиріт. Нам усім треба за щось триматися. Для Алекс це був гострий розум і вміння не падати духом. Тож її плани розлетілися як лайно під зливою і обернулися на смердючу мішанину. Так буває з планами. Саме тоді ви вичавлюєте з себе нові. Усе, що їй залишалося, це вичікувати, брати все, що можна взяти, бути пильною і також бути готовою зникнути. Немає кращого таланту, ніж не бути там, де все йде шкереберть. Їй завжди подобалося думати про себе як про одиначку, самодостатню, як вуличний кіт, але кожному з нас час від часу потрібен друг. Хто знає, коли вам знадобиться хтось, щоб взяти на себе провину? Її дядько, якщо він справді був її дядьком, їхав на чолі колони зі спантеличеним священником, похмурим лицарем, який ніколи не посміхався, і жінкою з усіма капелюхами світу, яка посміхалася надто часто. Алекс не могла зрозуміти, яка користь може бути від стародавнього виродка на диху фургона. Він був схожий на труп у плащі. Навіть не свіжий труп. Навіть не у гарному плащі. А чоловік із безглуздою посмішкою, який говорив про те, що змусить мертвих танцювати, весь час витріщався на своє зап'ястя. Поруч була покоївка, яка їхала так, ніби народилася в сідлі, але вона розчісувала, пудрила і одягала Алекс з такою мовчазною зневагою, що можна було подумати, ніби вона принцеса, а Алекс – служниця. І залишилася ельфійка. Алекс ніколи раніше не бачила жодного з них у плоті. Люди казали, що вони вороги Бога, що вони їдять людей, лякали дітей історіями про них, проповідували нові христові походи проти них і спалювали їхні опудоли на свята. Коли справа доходила до звинувачень, ельфи були найкращим вибором. Вона була гостробухою губкою для звинувачень, яка завжди була під рукою. Тож Алекс міцно вхопилася за повід і підштовхнула коня. «Отже, – почала вона – Зазвичай, як тільки Алекс починала говорити, її мова лилася сама собою. Але коли ці дивні очі звернулися до неї, такі великі, що здавалися несправдніми, єдині слова, які вона могла знайти, були «Ти, Ельфійка». Голова Ельфійки схилилася на бік, м'яко погойдуючись з рухом коня. Шия довга і тонка, як в'язка блідих гілочок, і вона ще ширше розплющила очі. «Що мене видало? Ну, я дуже прониклива людина», – сказала Алекс. «Може, акцент? а а, -а. Ельфійка озирнулася на дерева. Ще одна причина тримати язик за зубами. Якби від Алекс можна було так легко відчепитися, вона б уже давно померла з голоду. Я Алекс. Вона ризикнула відпустити повіддя, щоб простягнути руку, але похитнулася і змушена була схопитися за сидільний ріг, а потім знову простягнула її. Або Алексія Пірогенетус? Не зовсім впевнена, хто я зараз. Ельфійка розглядала її руку. Вона зиркнула на охоронців. Потім простягнула руку і потисла її. Чомусь Алекс очікувала, що ці довгі, тонкі пальці будуть холодними. Але вони були теплі, як і у всіх інших. «Я сонечко», – сказала вона. «Направду? Це скорочення від чогось ельфійського. Сонечко Андра Чорна Зуба. Направду?» Ельфійка повільно підняла тонку білу брову. «Ясно, неправда», – сказала Алекс. «Сонечко, так мене називали в цирку. Ти була в цирку? Я дресирувала левів. Направду?» Ельфійка повільно підняла тонку білу брову ще вище. Алекс скривилася. Ясно, неправда. Мене тягали на ланцюгу, а люди освистували і кидали в мене речі. Звучить не дуже весело. А їм, здається, сподобалося. Я мала на увазі для тебе. Сонечко знизало плечима. Навіть поганим виставам потрібен лиходій. Вони їхали мовчки. Охоронці брязкали сідлами, осі великого фургона скриготіли. Звичайно, Алекс була одиначкою, звісно але вона виявила, що насолоджується компанією. «Я чула, що ельфи – кровожерливі дикуни», – сказала вона. «А я чула, що всі принцеси – красиві дурепи». «Дай мені шанс, я принцеса лише кілька днів», – сонечко знову підняла брову. «І вже так добре справляєшся». Бальтазар витріщився на зв'язку. Він дивився на неї майже безперервно з моменту її нанесення. Здавалося, що це не більше, ніж і ржава мазанина – але постійна Нудота, періодичні напади блювоти а одного разу, коли його думки звернулися до того, як він міг би звільнитися від магічних кайданів, інсценувавши смерть принцеси Алексі від отрути, по-справжньому вибуховий епізод на іншому кінці шлунково кишкового тракту не залишили йому жодних сумнівів у тому, що ця зв'язка неабияка могутня. Бальтазар ніщо не навидів так сильно, як загадки, які не міг розгадати. Він підносив цю непоказну лінію все ближче до обличчя, аж поки не мружився, вдивляючись у розпливчасту пляму. Може, там замасковані крихітні руни, написані на кінчику пальця маленької папи до того, як вона доторкнулася до нього, і якимось невідомим чином перенесені, відбиті в іншому місці на його тілі, поки він спав, між лопатками або на підошвах ніг, або, можливо, на задній частині мошонки, де ніхто, ймовірно, ніколи не перевірятиме. Безумовно, навіть він сам туди давно не заглядав, як не прикро визнавати. Руни без чорнила, вибиті латунним дротом? Знаки пальцями, які навіть не торкалися його шкіри? Може ця навмисна загадкова кардинальська дупа Бок сплела ще якісь чари, поки він відволікся? Якою б розсійною вона не здавалась в ту мить, вона мала репутацію грізного практика. Він не вперше припускався помилки, покладаючись на зовнішність. Він глибоко вдихнув, намагаючись відкинути всі емоції і застосувати непохитну логіку. «Усім потрібно за що стриматися». У випадку Бальтазара це було його володіння магічними науками і величезна сила розуму. На все є відповідь. Він ще раз просіяв кожну мить тієї розмови, гірко бажаючи, щоб у нього був його бездоганний примірник 600 зречень Аль-Харабі і ті чудові німецькі лінзи, а не сидіти на даху хиткого фруона. Це був вид незграбного, абсурдно перевантаженого транспортного засобу, в якому можна було безпечно перевозити цінні вантажі. З берилами навколо високого даху, сидінням спереду для похмурого водія і лавкою позаду для пасажирів. Важко бути впевненим через дзижчання залізних коліс, але Бальтазарові час від часу здавалося, що він відчуває, як щось велике ворушиться у відсіку без вікон у нього під ногами. Вони навіть не потурбувалися прикувати його ланцюгом до лавки, очевидно покладаючись на те, що зв'язка надасть йому втекти. Рішення, про яке вони ще дуже пошкодують. Щоб його утримати на місці, знадобилося б щось більше, ніж мазанина з-під пальців якоїсь обдарованої малечі». Ця думка викликала нову хвилю нудоти, змусивши його відірвати зап'ястя від обличчя, мужньо намагаючись утримати сніданок всередині тіла, поки він оцінював решту конвою. Серед них було 21 добро озброєних папських гвардійців, але Бальтазар не враховував їх у своїх розрахунках. «Людей насильства легко перехитрити». Сила, зрештою, в надлишку є і серед звірів. Думка, знання, наука, а з усіх наук, особливо опанування магії, вирізняють людину як вищу істоту. Він поглянув на голову колони, але похмурий товстолобий Яків Торнський, усміхнена флібустірка батиста та поникла пародія на ченця, були зайняті теревенями з герцогом Нікейським. Тим часом дешева принцеса, здавалося, зав'язувала дивну дружбу з мовчазною ельфійкою. Принцеса та Ельфіка нагадували повчальну байку, яку Бальтазар не мав жодного бажання читати, не кажучи вже про те, щоб побачити її на власні очі. Вампір, який зараз, очевидно, спав на іншому кінці лавки, був зовсім іншою справою. Очевидно, що він був древнім екземпляром, що робило його могутнім, хитрим і, як мінімум, дуже небезпечним. Єдиний учасник цього безглуздого фарсу, якого Бальтазар вважав загрозою як ворога, а отже, єдиний, хто міг мати якусь реальну цінність як союзник. Він нахилився, дотримуючись розумної дистанції, підняв зап'ястя і пробурмотів. У чому тут фокус? Одне з тьмяних очей барона розплющилося. Одна сніжно-біла брова повільно піднялася, надто довго волосся розвіялося на вітрі. Зв'язка папи Бенедикти? проскрипів він. Так, зв'язка. Барон Рікард знову заплющив око. Кажуть, що вона найбільш багатообіцяюча магічна сила, яка з'являлася на світ за останні століття. Хм. Сам, будучи дуже багатообіцяючою магічною силою, Бальтазар не бачив жодних доказів цього. Куточок Рота Барона сіпнувся в усмішці. «Я навіть чув, що вона є другим пришестям самої Спасительки!» «Дуже смішно!» – буркнув Бальтазар, який не був налаштований на легковажність. «Ну ти ж мах!» – око вампіра знову ледь розплющилося. «Розкажи мені, у чому тут фокус?» Бальтазар кисло скривився. Останнім часом він робив це дуже часто. Ти і намагався її розірвати. Тепер друге око вампіра розплющилося. Зв'язку папи Бенедикти? Так, так, зв'язку! Ні. Чому ні? Можливо, я саме там, де хотів би бути. Бальтазар пирхнув. Голодний, змарнілий, в дорозі до Трої в задушливій повозці? Барон Хрипко зі скрипом втягнув повітря і зітхнув, випускаючи його. Естела Артуаська була впевнена, що зможе її розірвати. Не чув про таку. Чаклунка, яка деякий час займала твою камеру під Небесним палацом. Вона намагалася місяцями. Вдень і вночі вимовляла заклинання, присягаючись, що знайде секрет. Коли не блювала, звісно. І їй вдалося? А ти її тут бачиш? То їй вдалося? О, ні. Барон потягнувся, ледь чутно класнувши старичими суглобами, і знову заплющив очі. Вона померла. Вони спалили її трупи і сказали, нам потрібен новий чаклон. І ось ти тут. «Мах!» – прогарчав Бальтазар. «Її вбило закляття?» «О, ні, на неї впав велетень!» Здавалося, ця відповідь залишала більше запитань, ніж давала відповідей. Але перш ніж Бальтазар встиг сформулювати ще одне, його відволікла Ельфіка. «Тримайтеся за щось!» – сказала вона, проїжджаючи повз, а потім галопом поскакала до голови колони. Бальтазар насупився їй вслід. «Що вона мала на увазі?» «Не все є загадкою». Старий вампір міцно обхопив перила кістлявими плямистими пальцями однієї руки, дивлячись на Бальтазара з-під своїх зів'ялих повік. «Сонечко, у якомусь сенсі твоя протилежність. Тобто, вона не багатослівна, але коли говорить, до неї варто прислухатися. «Скажи мені!» Сказав герцог Михаїл. Як так сталося, що ти став духовним наставником саме цієї пастви? Чесно кажучи, ваша милість... Був час, не так давно, коли брат Діас намацав викорисливу брехню, але, відверто кажучи, його серце більше не лежало до цього. Поняття не маю. Герцог Михаїл усміхнувся. Я чув, що дії нашого Господа є таємничими. Іноді здається, що його церква є більш таємничою. Ще місяць тому я вважав себе досить розумною людиною. Брат Діас з болісною ясністю пригадав, яким розумним він почувався на тій останній співбесіді за батом, Яким задоволеним результатом усіх своїх інтриг. Як дріб'язково тріумфував, проносячись повз своїх братів у трапезній, приречених залишатися в'язнями нудгі у цьому урочистому храмі. Тепер він замислився, чи знав настоятель про те, що має статися. Чи його брати були в курсі цього жарту і весь цей час сміялися з нього, ховаючи посмішки за грубими рукавами ряс. Тепер я розумію, що просто дурень. Герцог Михаїл усміхнувся ще ширше. Тоді ви модгріші, ніж були місяць тому, брати Діаса. За це можете бути вдячним. Він бачив украй мало причин для вдячності. Відтоді, як його призначили вікарієм каплиці святої слушності, род брата Діаса вкрився пошестю виразок, які могли б стати мученицьким випробовуванням. Вони були неймовірно безпричинно болючими, але він чомусь не міг припинити торкатися їх язиком, щоб нагадати собі, наскільки вони болючі. Він змащував їх свяченою водою з купелі, в якій хрестився святий Ансельм Оконосний, але після цього вони боліли ще сильніше. Здавалося, виразки були ще однією неприємністю, з якою йому тепер доведеться зміритися, як з рутинною частиною життя. Як пролежній мокрий одяг і чари вампірів. «Я думав, вони вмирають під сонцем», – задумливо пробурмотів він. «Міф», – прогорчав Яків Торнський. «Барону Рікарду воно навіть дуже подобається». І справді, древній вампір практично ніжився на даху фургона, відкинута голова погойдувалася на кволій на вигляд шиї. Це був надзвичайно важкий фургон, обклепаний залізом з одними дверима без вікон, зачиненими на кожному куті на великий засув, об'єднані одним замком. Він не хотів запитувати, але не міг втриматися. «А що у фургоні?» «Крайній засіб для екстреного випадку», – сказала Батиста, показуючи свої золоті зуби. Вона їхала так само, як і говорила, тобто вільно і з вічною усмішкою. Якщо нам пощастить, вам ніколи не доведеться дізнатись. Братові Діасу останнім часом нещастило. Він важко зітхнув, натиснувши на горбик під габітом, де до шкіри прилягав флакон з кров'ю святої Беатрікс, і підніс до хранительки сандалі-спасительки ще одну мовчазну молитву за своє спасіння. Нам усім треба за щось триматися. І він вирішив зробити своїм якором віру. Зрештою, він був висвіченим монахом, як би мало він не хотів ним бути, тож, напевно, настав час. Хіба це не найголовніша з 12 чеснот? Та, з якою випливають усі інші. Він зберігатиме віру, що у Всевишнього є план, що він відіграє в ньому певну роль. Можливо, не провіднув? Легка епізодична роль підійшла б. Він спромігся на водянисту усмішку, але від неї боліли виразки, тож він припинив. «Ви родич? запитав герцог Михаїл з легким та веселим настроєм на противагу кам'яній похмурості Якова. Того Якова Торнського, який був чемпіоном імператора Бургундії. І без того примружені очі лицаря звузилися ще зовсім трохи. Торн – велике місто, там багато Яковів. Так, сказав брат Діас, який смутно пригадував, що сам бачив це ім'я в запиленій книзі про лівонські хрестові походи, на яку він натрапив під час реорганізації бібліотеки. «Наскільки я пам'ятаю, був такий собі Яків Торнський, який був магістром Золотого Ордену Тамплієрів. І хіба не було серед них того, хто був катом папи?» Батиста здавалася ледь розваженою, ніби насолоджуючись приватним жартом. «Чи то був Януш Торнський? Чи Юзеф? Якове?» Брат Діас відсахнувся, коли виявив, що вдивляється в неправильно пропорційне обличчя Ельфіки з незручно близької відстані. Здавалося, вона навіть могла їхати в повній тиші. «Сонечко!» Сказав Яків. Вона говорила монотонним гудінням, ледь ворушачи губами. За нами стежать. Що? Брат Діас скрутнувся в один бік у сідлі, застряг, а потім крутнувся в інший, дико вдивляючись у дерева позаду них. Я нікого не бачу. Я намагаюся попередити перш ніж всі побачать небезпеку, сказала Ельфійка. Усмішка герцога Михаїла потьмяніла. Скільки? Три або чотири дюжини, десь за півмилі від нас. Єдиним натяком на занепокоєння Якова було напруження м'яза на боці його шрамованого обличчя. «Хтось попереду?» Ельфійка стиснула свої дивовижно людські губи, звузила дивовижно нелюдські очі і мить схилила голову набік. «Ще ні?» Брат Діас поживав одну із зі своїх виразок. «Звичайно, ви не очікуєте неприємностей...» «Святій Спасителько, навіщо йому знадобилося використовувати це слово? Воно ніби збільшувало ймовірність...» Так близько до священного міста. «Я очікую всього і нічого», – сказав Яків. «Особливо відтоді, як я зайняв цю посаду. Батисто, чи є на цій дорозі щось обороноздатне?» «На південь від Каленти є заїжджий двір. П'яний відмідь. Не можу сказати, звідки походить назва. Кажуть, що там ночував імператор Карл Нестоячий, коли їхав на коронацію до папи. Цікава історія». «Може, іншим разом», – сказав Яків. «Якщо ще будемо живі». Додала сонечко. Відбувалося щось недобре. Колона прискорилася, віст трясло ще сильніше, ніж раніше. Герцог Михаїл відступив назад, щоб терміново пришепотіти щось своїй нещасній племінниці. Охоронці тримали зброю на і оглядали дерева. Бальтазар планував дочекатися темряви і зупинки, але мудрець завжди готовий скористатися моментом. Він повернувся спиною до водія і критькума витягнув з рукава молотовний папір. «Що ти задумав, Мау?» Пробурмотів барон Рікард, зблиснувши цікавістю. Бальтазар розгладив папір на даху фургона, поклавши ліве зап'ястя червоною смугою точно в центр кола влади, яке він накреслив на ньому. «Розриваю цю сміховинну пародію на зв'язки!» Після цієї думки його накрила хвиля Нудоти, але він був повністю готовий і поборов її. «Де ти взяв папір?» – запитав вампір. «Той непритомний прислужник впустив молотовний лист. Я підняв». «Спритно. Аперо?» Я імпровізував зі смужкою нігтя на нозі. Винахідливо. Чорнило незвичної консистенції. Бальтазар зробив паузу, вивіряючи кут нахилу діаграми відносно свого зап'ястя, і насупився, дивлячись на вампіра. Кров була б очевидним вибором з перевагою певного готичного шарму, але після надзвичайно незручних півгодини, проведених у спробах зі шкрепти, подряпати і обтерти себе об стіни своєї камери, він здався і пішов в іншому напрямку. «Ми – каплиця святої слушності!» – огризнувся він. «Я робив те, що було слушно!» Барон ще більше зморщив і без того зморшувати ніс. «А я ж думаю, чим смердить?» «Без сумніву, ти нюхав і гірше!» – буркнув Бальтазар. Навряд чи це був його звичайний бездоганний почерк, все було дещо кострубати і криве. Але коли ти змушений використовувати ніготь з ноги для малювання рун власними екскрементами, то мусиш задовольнятися не найкращими результатами». Він придушив черговий напад на доти, коли зробив останню поправку в координуванні. Звісно, коло з цього грубого матеріалу не розкреслене і без ритуальної плитки, в ідеалі має показувати на північ. Але це було досить складно забезпечити зверху на рухомому фургоні, особливо коли візник відчайдушно смикав повіддя для більшої швидкості, а вітер куйов де в кути молитовного листа. Бальтазар шкодував, що немає із собою срібних шпильок, магнетиту і мірила, славного годинника і компаса, набору бронзових перснів заклинача, які він замовив у багдадського металурга, але припускав, що мисливці на відьом усе це знищили такі варвари. Дощ пішов. пробурмитів барон Рікард. Небо насправді почало плюватися і невдовзі з сірої смуги між верхівками дерев закружляли жирні краплі. Чорт забирай», – прошепів бальтазар. Обмеженість людських фекалій, як чорнила, ставала дедалі очевиднішою. Кілька рун уже почали розмиватися. Треба зробити це зараз або ніколи. Він зробив знак влади над проклятою червоною смугою і почав вимовляти три вигадані ним заклинання. Одне пом'якшувальне, одне розв'язувальне, одне розцікаюче. Прості та зрозумілі. Тут не було кого вражати. Кожне з трьох скромних слів, кожне тричі повторене, витончені у своїй кришталевій простоті. Він малював літери в уяві, відчуваючи, як вони набирають сили, як хвилюючи стискаються в грудях, як пощипують кінчики пальців. Навіть за цих обставин він відчував п'янку радість від того, що творить магію, що використовує свою кмітливість і волю, щоб змінити самі правила реальності. Він міцно заплющив очі, промовляючи останнє слово. Краплю дощу холодили його обличчя, серце гучно билося у вухах, шиплячи кожен склад з несамовитою концентрацією. – Спрацювало? – запитав барон. Бальтазар підняв руку, дивлячись на іржавий слід на зап'ясті. Здається, так. Він почав вперше за деякий час усміхатися. Я думаю, що так. Його радісний сміх заглушив поривчастий вітер, бо фургон мчав дедалі швидше. Це був Бальтазар Шам і вам драксі, не лише один з трьох найкращих некромантів Європи, але й чоловік, який зламав зв'язку папи, перехитрив кардинала Бок і уник. Блювота полилася з його рота, забризкала дах, забризкала сорочку і зачепила рука в барона, перш ніж він зміг відвернутися і спрямувати блювоту вниз по борту фургона. Його живіт був скручений у болісний вузол, очі вирячені. Він задихався, пускав слину, хрипів і вивергав свої внутрішні на дорогу, що мчала повз нього. Очевидь ні, зауважив барон Рікард. Бальтазар зі скимленням впав на лавку. Обмазаний лайном молитовний папір був затиснутий в одному кулаці, но дота обпікала кожен вигін його обличчя. Боги і дияволи. Що воно за чей у нього лізе? «Бльоцька, бльоць!» – прокричав він. Візник обернувся до нього. «Сядь назад!» Знаконечник стріли вирвався з його горла, зупинившись лише за кілька дюймів від кінчика носа Бальтазара. Густі смуги крові підхопив вітер і відніс геть. Візник хитнувся на ходу, примружено втупившись у червоне вістря стріли. Кров бризнула на бороду, захлинаючись, він впав на коліна, тіло звалилося на бік, один раз підскочило на дорозі, а потім безвольно покотилося, наче лялька без суглобів, змусивши одного з вардійців різко відвернути коня, щоб не наїхати на нього. «На нас напали!» – задихався Бальтазар. Барон Рікард якось примудрився весь цей час зберігати недбалу позу, ніби насолоджуючись приємною поїздкою за містом. Він кивнув у бік порожнього водійського сидіння. «Може, візьмеш повіддя?» Четвірка коней все ще мчала галопом, ремені та упряж дико ляскали, гнані шаленими вершниками навколо. «Чорт забирай!» Вигукнув Бальтазар, перелазячи через лавку, послизнувся і на мить застиг, розчепиривши ноги. Вібруюча спинка лавки вдарила його по яйцях. Ще кілька стріл вилетіли з-за дерев. Одна пролетіла над головою, інша застрягла, хитаючись у боковині водійського сидіння, замить до того, як він туди скотився. На щастя, повіддя зачепилося за гальмівний важель, і, напружуючи тремтячі пальці, він нарешті зміг їх зловити. На жаль, він не мав ані найменшого уявлення про те, що робити, коли вони в нього в руках. «Що мені робити?» – закричав він. «Я вампір!» – заревів вампір. «А не візник!» Дерева мчали повз нього з відверто жахливою швидкістю. Гриви коней розвивалися, а зуби Бальтазара цокотіли в роті. Від особливо жорсткого поштовху він прикусив язика. Смак крові приєднався до смаку нудоти, але краще від того не стало. Одного зі слуг герцога Михаїла збили з коня пострілом, і він перекинувся через дорогу. Важкі колеса фургона переїхали його ще до того, як Бальтазар встиг вирішити, що не варто намагатися його об'їхати. Вітер вибивав сльози з його очей, а дорога перетворилася на іскристу пляму. Попереду герцог Михаїл тримав вуздечку своєї племінниці, а вона трималася за сідло. Балтазар побачив її перелякане обличчя, коли вона озирнулася через плече. Він теж озирнувся і побачив позаду них вершників. Щось дивне було в їхніх образах. Чи то були рогаті шоломи? Фургон дико підкидало, і він був змушений відвернутися від страшних жахів позаду до ще страшніших попереду. Він побачив стіну серед дерев, брама якої дико підстрибувала разом з рештою збужеволілого світу на зовнішньому боці повороту, який вони безсумнівно не мали жодного шансу подолати. Батиста кричала до нього, перекрикуючи вищання куліс. «Пригальмой!» «Як, блядь!» – закричав Бальтазар. «Тримайся за щось!» Барон Рікард потягнувся повз нього і обома вкритими старачими плямами вузлуватими руками вчепився в гальмо. Почувся вереск замученого металу, коли він тягнув його. Брискали іскри. Бальтазар встиг побачити чоловіка у воротах із широко розкритим ротом і очима, перш ніж той пірнув у бік. І вони проскочили у двір, грязюка бризнула угору, коли фургон гойнувся і став на одну пару коліс. Один із коней спіткнувся, вивернувся, а тоді впав у хаосі ляскаючих ременів і злітаючих багна. Його партнер рвонув вперед, тягнучи упряж боком, і фургон пронісся повз, не зупиняючись. «О, Боже!» – промовив Бальтазар. Він ніколи не думав про Бога, але жодні інші слова не підходили до обставин, що склалися. Дерев'яно-цегляна стіна за заїжджого двору насувалася на них. Бальтазарів зад перервав своє коротке і нелегке партнерство з водійським сидінням, і він вилетів.